قرآن مخترماندین کو د لیا کتریس داد دوره تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دار چنگی شویره دادی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی تاید سنت کے اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 0301 لله الواحد القهار اغي الا لاکه زهره ورده یو دی اختیار اغي الا لا ردی نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم ته داوی نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم په بدبختي من ولین راوړي دومره مانی چې ارسه بد الله په اختیار کې قیامت پر راځي نه من ولین راوړي واغي زړه تاسو چاګټشو ها محرب جبرایت اپه لګیدلوا بیا میې پخی لا د الله کې او دلته ګوره خ لا د الله و نوله دوسم د الله شته دی نه خ ک رانه بي سسلام فرمي ک تا داو ی می دا الله دوه لاسونه چې کم دی اغا میدیخ د سقیې نهشتهې شما لغګ نهشته بیاې پخی لا د الله کې صبحبحانه او پې زاد د الله د شریقانونه لکه سم چې الله ته د شر نسبت چې کېدي سراب دا خیر نسبت به الله ته دی که کہ الله ته تر خیر وا او و شر ليس الیه الله دا شر نسبتاه ته نشکي دا کسې دا الله لا شنو اغه دعا له کومه طریقه نه پوي پګيفت سبحانهو بالغ ذا لا شریکانا او تعالی الری شان دا الله اما داسنا اسنه یشریکو چې دې شریکان جوړ اللا سره او فیقاپ کې بوکل شي فی سوری پا شپیلے کی فسائقا بیوش بشی من آسواتا فی السماواتی فی پاس ما نکی دی و من فی او آچ پاس ما کری الا من شاء اللہ مگر آچ و غری اللہ فمن فی خوابی آو پکی اکرشی فی پدا شپیلے کی اخری بلا فی ازاهم پدا غوخی دی قیام اولار بینظرون چو گوری بیو بلتا اسرافی علی السلام با شپیلے کی پکی او کی او قیامتو اغبرش و قتل ارزو او رو خانبش ازمکا بی نور رب بها و رنائده رخ پلبانده تجلیت رخ پاربش یا غزتین مقبض ازمکی لور کروشت و اوزل کتابو که بخودش امن همه و جیعا اور ابو استشی بین نبینا پیغمبران و او آشهیدان و قوزیا فیصلبوشی بین او و من دیکی بالحق و پرشتنی شهدان مراد گواهان هر زمانی حق پر سالم نا برابر پرته کې باتل نه چې باتل فرض پرته راپورته کی په باتل فرض باندې با حق فرض غوي کوي چې د ته حق معلوم او د پټ کولو نا برابر څه غوي کوي حق پرس په الله راپورته کې ده هري وډاله نو او قضيه فیصله وشه بینه په مندي کې بالحق او پرښتنه باندې او هم لا یسلمو مولي سره بعضه لمږي وقفیت پورا بوکلشی قل نفسینا هایا نفس تا ماسو عملت چکری دو ووا دغا لآلمو پویگی بما پاسو افغالون چکی دی وست دوار ڈالی ذکر کی یو ڈالا اغیت خوشخبری بور کی او بلت تخویف ناول که تخویف اللہ ور کی جهنم یعنو اندو کافر مشرک دا وسیق اللذین بطلی بشا کسان کفرو تکافران دیلا جهنم آ جهنم تازو مرادلالی حتی آتر دی پ چې را شي دغه جان نخواتهې حته ناس په به پهلاشي ااباب درواې دغې ناس لکه ګرمم کې په شکار کې د پووتې ور بندکي کهنا چې دوپې چې تی ل کې او ورځین سم بلاس د مخلی وئ یا پارکې نو دو پکی جمعې تا په شپې جمعوي دا تې د جخه ته به دروازې بندي چې دی خواله بوت ل شي. ان ذا فلرجن جو دد دو بوداس پابونی ابو ترا برسیده فتحت ابوابه پرابن استی چی غید دروازه را وقال لهم ابو یلشدی تاخذن توها وقال لهم ابو یلدی تاخذن دربان کنداغي بیردار فرشتین علم یاتکم اینو راغلی تاستا رسولن پیغمبران یاستازی یا منکم تاسونا تاسو سوک تاسو دخل کو نسو کراغلی می یت علیکم شا بیان کرلی و تاستا آیات ربکم آیاتنا در اقبل و ينزرونکم یرولی و تاسو لقاع یومکم هازا ملاقات دیر وزی ایسو کنورا غلی شدی عذابونو نے خبر کلی وی قاولو بایدی بلا و لینا بلا انکار کنیشی کولی ولینا و راغلی بیسی چل شیو ولیکن حقا ایک انثابت شیو کلمتالعذابی و اینا دا عذاب علی الكافرین پا کافرانو بختونو على بات شقوتنا من بعد باختيان غلبا كلو قيل او بهر شي دي تاود شي ابواب جهنم ما دروازه جهنم تا خالدين فيها هميشه به پغيتي فبيساب دين نا كار دي مسلم تکبرين زير داسلو هي كون کو وذ بشاره تا مؤمنان تورتي و شي قال الذين بوتب شا کسن اتقوا ربهم چريګي درفنا الالجنتی جنت تا زمراء ڈلی ڈلی محکم زمراء ہوئی که نا دلی دلی دلی ہو کی کی نا مشرکان و جهنم کا مغرب ڈلی دی که نا باحت ترو اپو رکی گی نا زمراء ڈلی که نا زکا ہوئی دلتی زمراء نا یو ڈالا دا چیزی بیا جنت تکنن بیل میلو یو ڈالا دا اغب جنت تزی خو پاگئی که درجول حاصر درجول حاصر لکه انبیاء اولیاء کرام و صحابه کرام بیا دغه درجه کوم ولا بیا ادنا درجی کم مسلمانو دی بدل لډلې دل جنت چکم نن داخلي حتی تر دې پورې زاج جاوه ها کل چرشی اغه جنت پاته دروازه وتا وافوت حتی ابواب ها نپرانسته شی به دروازه اغيتا د دا جنت داغي دی فتوحات سره دلته وراولو اغي سره وو نو د وو مطلب دادی چماخ کې نباق ول او شوې دروازې خوشبو یې کړې شوې بي لکه د چا مل مراج کنه نواره لرکړې بیٹه کوجره اجارو او بوج جوړ دامل کې پاکنې درباته پکې لګولي خوشبو یې کړې ورته د مخ کې ناوات پکې لګېدلې الکه کوټه کلاو کې کړې مړکې چګېس مې سپکې نه دا جنټانو ته به دا دروازې مرووازي خیر مځې کلاو شوې او وافتۍ ات کلاو شوې د مخ وقال لهم ابويدي تاخذنه ته دربان چاندغه سلام عليكم هر کلی دي تاسو ته تا تهتم پاک و تاسو یا خوشاله و تاسو په وخت د مرګي لکه مؤمن په وخت د مرګي کافر مشرک منافق چې د امریکا نه نه غریب داسي چې بلکل او مومن چې کلمري د خوشاله او اور ته يفدوخولها داخل شه دي تا خالدين هميشه الحمد لله و قالواای بدي نه چې دی هغه او غ میری وخوري او قشالی غويي نو سبوي وقالای بدي الحمد للله الذي سفا دخوا تووب اغ الله لرددي سوده قناواده هو چې رشتېته من سرهواده خپله دامبو من سره واده کلون الله غواده منصره رشتنیقر اوورن الأاررضاء او ريکه من تزممکانانه طبوه او چېسیګ منجمعنتتي بجنت کی حیث و نشا کمزہ کی چوغالم جنت تارغوڑ کی چرزنه گرزه دنیا خنله جای ته څوکې زمما په پوله مراده التو حیث و نشا سرنګ کې قوالی نه غس گرزه فنم ما پر دې وراده اجل عاملین بدر داس عمل کوونکو وتر الملائکتا او تب یونیفتی حفینا گرزې دن کې من حول العرش چا پیر دله حکمنا دارش نه چا پیرا ینه الله د حکم یو سب به ہونا باکی بیان اون کی به حمد رب هم سره سنان در خپل وقضیه فیصله بوشي بینه پمندی کی بالحق فرشتنی وقیل او بینشي الحمدلله صفاد ختوبه ولال ردی رب العالمین چې پالن کې د مخلوقات دی سوره المؤمن د دې زینا د ربع دریمه میسا شروع کیږي افادی کی ذکر کوي حوامیم سبعہ د سری حوامیم سبعہ دا و سوره تو نبی په لفظ د حم م سره دا برابري شروع کیږي دا د یوول سوره تو دا و یودا فعبد الله فدعوا الله مخلصین له الدین فدعوا الله مخلصین له الدین دا داو دا اوله دا دا سوره تو نبی ماخې صورت سره عرب او تعلق په یو څه طریقو سره دي ماخې صورت کې په اول کې ازمات د قران کریم بیان شو نه دلته کې ما ازمات د قران کی تنزیل من ذکر کې تنزيل الکتاب من الله العزیز العلیم زګه دا سورته دی صورت په یو ځای راوړل صورت کې بیان شو عبد اللہ مخلصین لہ الدین فعبد اللہ مخلصا لہ الدین د دې سورته کې ما د تداوی ذکر کوله دا دا وایي د دې سورته م ذکر کولا زکه دا سورته د پس یو ځای راولو یا وخت سورته کې مسله توحید بیان شو سبحان و تعالی اما یشرکون دا لازات د شریکانو نه پاک پا دی د پدې صورت کی تیزی ور گئی دا صورت دی صورت په یو ځای راولل په لاسره صورت اول کی عظمت د قرانه کریم او بیا دلیل عقلی او په دې مسله توحید باندې تیزی ور او زواجر هغه ور کړي اخروی او بشارت مؤمنانو ته دی طریقے سره سورج څنګه دی هغه روان دی او تخويف د دنیوي په واقع درجه له مؤمن چې د اخر خلاف आवाज پرته کنه الله بي اغي سره ماسو کړل بسم الله الرحمن الرحيم حم م لفظ د حمي دا د سورتونہ د تل باب دا ویخه د د قرانه کریم لباب دی زګد قران کریم کم مقصد دی مقصد اعلی دغه دی, دی سورته نو کرے دغه سورته نو تلباب القران ویلش تنزیل کتابی علی گل دی کتاب من الله طرف ده الله نه العزیز چډیر زور ورده العلیم په پرثبان دی غافر ذنبی معاف کون کې د ګناه ونه ده الله ګناهونه معاف کوي چاته معاف کوي لمن قال لا اله الا الله اغره سو دا کلمت یرا کلاو دا کلمی وی اغیل الله بخون کړي او قابل التوبه قبل اون کړي توبه ده چاره پاره لمن تابا من الشرك دا چاره پاره چې توبه وژته شرک نه شدید الیقاب استغذاب ور کوونکې ده لمن اشرک بالله د پاره دا غچا چې الله سره شریک جوړ کو الله سره مخلوق شریکان کړو تول خاون دطاقات دی یا خاون د میرو بان دی سمارا لا ال نشتې بل غبییم بد کوون کې الله مګ دغی والله دی الی المصیر بیا الله تو پسره ما جاادلو جګل نهقي آیات آيات الله اوکمون دا الله کې اللهنا مګ مگر کسان کا فروج کا فراندي په لای قرارور کا ندو کرن کی نه کې جارزیدہ ردی فل بلاد پکلو کے مال او دولت تم پاس خیگا دگٹ گٹ بدنن تم پاس خیگا وکم بنا مشرکان چون دگٹ گٹ بدن نویو قذبات دروجن کلو قبلہ محکل دین قومن و سلام وال احزاب غڈلو من بعد چرس تر دینو ادن او قس کرو کولو متن حریر دلی بی رسولیم دا پیغمبر اقبل لیاقو زوهو دیر پاچون سی دلرا و جادلو او جگلو کی دی سرا بالباطل پباطل باندی لید حدو دیر پاچ ختم کی بیل حق قاپ آگی سر حق فاقستو هم پس انی وال اللہ دی لرا اللہوی ما دیونی وال فاقستو هم پس انی وال یا گلزو فكيف كان عقاب نستنقش عزازم دې لره او كذلك دارنګي او كذلك لذالک لذالک د دې جګړو د وجنه حقت کلمت ربکا ثابت شاو نه دا زاد درستا عللذینا پاکستان باندې کافرچ کافراندی انم بشکري اصحاب النار خوندان د اردو دي الذين كسان يحملون ی پورتکل د حکم د الله ومن اوغاڅوکووغ فرشتې حاله او چې چاپره د غې نه دلیل نقلی الله ذکر کې د پرشتونه و فرشتې پرېګل چې الله یورې یو سب بهونه به همم د بیان اوون کې سره سنه د ر خپل یو منونه او یقین کې به پهې قړان بندېی په دغه الله بندې ستاافونه یا ذہی پدغا مسله باندې و یستغفرون اب خنغواړي لذينا د پردا کسان او امنو چ مؤمنان دي و قران ولو سومر عزت تخا د قران ولو قدر دي چې د ارش فرشته ول بخنغواړي د ارش او فرشته ول د مافرت دعا غان غواړي سوي ربنا ایرب سمغا واسهتا ورغل دې کل شيئن هاری و رحمتا رحمت و علم الله پویا اللہ استا پویا رحمت ارسیستا رسید لده فغفر پس بخنو که لیلزینا کسانو تا تابو چه توبو باسی ده شرکنا یعنی واپسی ده شرکنا وطبعو سبیلکا او تابدارو کیستار کتابو وقهم او بچک دی عذاب الجهیم دا عذاب د جهنم نا دا سی فرشتی مقردی خواه چه مومنان اللہ دعا گانه ده بخنی گواری ده معافره تو دعا گانه او ځکه حدیث که رازی اهل القرآن اهل الله و قرآن کریم لستون که ده اهل الله والدی دا د الله بندگان دی او خواس ده اللہ ندی نه اللہ خواسو کی نه خواس ولا دعا گانیم گواری خواس ولا دعا گانیم ان ازك علىوي وواقعهم عذاب الجحيم داخل كده سير بخننا نور دووانم غاڑی فرشتي ربنا ايرب داخل كده جنات جنات باغونتا جنات عدن باچدو سي دوتا التي اغى وعدتهم چتا وعد كردي ومن اسو کو صلاح چلي دا ولادت په لارانو لري د دین او آواز واجې ااده په بیان او زرریاتهم او دا ولادت د دا دین ټول بره یوځک جنت زې زې داخلي قرآن چا تابعدار کړه ځان د جنت ته زې داخلي کې انك عاب شکاتو انت العزیز الحکیم فزور ورې هاونه یکم واقعهم السیئات بشک دینه تکلیفونه ومن تق السیعاته سووک چې بچو د تکلیفونناو معزن په دا بانې فقط درم ته یقین تاه هممو ک پاغباندي وځالله کا دا هول فوز لظیم کاماب بلو ده و سرره ورکې دا ذابته خووی کخوروي او مختلف توجهحات په کې ان نهلهظ نه ب شقا کسان کفرو چې کاافاندي نا داونه اواز به کولشيدي تهله مخ الله چې خ مخه الله مهم اکبرو ډیر لوی دا مې مقدقم د غوسی ستاس نه انوسکم په خپل ځانونو استو دهونه کلیج تاسو برابر لښوي ال ال ایمان ایمان ته تا فتکفرون تاسو به انکار کوو زه سر روزګاری مونږ نه منو نا اول معنا د ماق ندیږي که سو لمخت الله خامخ غوسه د الله اکبرو ډیر لوی دا و غساده لاستاده پارا په پا دنیا کې ډاډېر له یوवा د غوسې ستاسنه په خپل ځانونو باندې عاز دې دې کې تعالی لیا رب یا عزت علیا ولي تاسو با دنیا کې ولړ ډېر غوسه کې دی اس د دې وجنا ته د اونا کې تاسو برابرل شوي ال ایمان ایمان تا دا زه ایمان ترابلل شو یم د دې د وژنه به تاسو ټوپونه کړ هه ولې کافرانی سو مسلمانان نه یو په مونږ ګمان نه چاو شو دا مستی په در کېاله غوسه بشوي نه چنن په ځان باندې غوسه کوي نو په هغه دنیا کې هغه غوسه ستاره لري لویه چنن کم غوسه رتابانه الله دا, دا ولې غوسه کوي اغه غوسه چې تا ځان باندې کولا نستا د غسی د دنیا نه نه غصه په تا د الله ډیر ده چنين د الله قهر پتا باندې اختره یادوه معنا لمقت الله خامخ عذاب د الله اکبرو ډیر لوي دي میمقت کوم د غسی ستاسو نه انفسکم په خپل ځانونو باندې تا خپل ځانونو باندې غصه کولا خونن د غسی په بدله کې د الله عذاب هغه ډیر لوي دي اس په هغه وخت تودعونا چې تاسو برابر لبه شوي اله الا ایمان ایمان تا فتکفرون تاسو به انکار کو استعلی لم او ظرفیم ده ظرفیا سمانه اس په هغه وخت کې ظرفیا تودعونا چې را برابر لبه شوي اله الا ایمان ایمان تا او استعلی لیشی نردی د وجنا از د دی مساله تو د او نه چ رابلله ایمان ایمان ته د دواړه جوړږ ظرفه کوې او ک تاللي کو په تک فرو نو تا س کار کوو قاللوواي ې رب نه رب به منګه اما تن نه اره به منګه م تننس نهتیې تا دوه پې منګه مړړو ه تنس نهتی او دوه پې د ژوند کړو طرف نه دمنګ کو ب زنو به نه په خپلهګونه وو دو پیر مرګ او دو پیر ژوند یو مرګ چدې نو ادمو یو ده مرګ او ها ناغې تم نشوالی میکنه او یو ده دنیا مرګ پتا راګې دو مرګ شو دو ژوند ده یو ده دنیا ژوند او بل ده اخرت نو دو ژوند دو مرګ شو و دریم ژوند ده ناغې ته حيات ناکه سوی برځخه زندگی اه حيات ناک سره اغنری صاحب لکه خلکو کې پلانې پامل دی دي صاحب ناغه په جون کې نه دي صاحب آ حيات نه کې سره نه په شاند اخرت جون دی او نه په شاند دنیا جون دی دمر دا چې هغه مؤمن په احساس د الله د نعمت کول شي د خوشحالي او کافر مشرکو د عذاب احساس پخې باندې کول شي او کته وایي دې خبر جون دی دا درم دریم جون ثابت دی د قران نه خلاف فهل الای خروج من سبیل پس آیش سلار سلارد ایشتر و تو تاسکی سملاق زالکم دا عذاب ستاسو بی انو شان دادی ازادو ی اللہو کلا چرا بلل بشا اللہ وحدو یکی وازی کفر تم تاسب انکار کوا و این یشرکو او کچر ایشرک بکی دیشو الله اللہ سرا تومینون تاسب ایقن کوا کد باباگانو مسلبون بیا بمان اللہاو دا دیر خبر دا فل حکمو پس اختیارو للہ العلی الكبیر الله <سؤال> ل <سؤال> دی چډې د اوډیرر ل <سؤال> دی بیا د اخلی اوله الله <سؤال> غذااتې یوری کوم چې خی تاته آې نه د خپل قدرت و ن او رالیږي لکوم ستا د پاران منسمای د بروننا با باران یعنی بارانسبب د رویرې او ما ته زه او ننسیت اخلی الله من یونب مګر آاس کو چې رووج کوون کې داوره صورتت ف الله پس رامد کې دغله مخلیسی نه خل کوون کې شاید لهدينین دغه الله لره ب نه کې ولهوکرحل کاافونګ چې ناارزی کاافان رایو در جااتې پرتهتكون ک د در درجو د زلاره شي مالک داې یقرروها رالیې وهي من مرري په خپل وکم الله من عشا او چا تاچو من عباې د بندګانو خپلونه د یې رازیېره پاچو یوم التلاق دا غرض دې د ملاقات کولونه جلا سره ملاقات وکړي روز د قیامت یومه پارټ باندې هم دی بار زونه کاربې لایق پان او پټیګی علل الله د الله نه منو پدی کی شی ان ایسوک شی ان ایسوک لمانل مول کول یوم د چا لپاره اختیار نندې د چا اختیار نندې چا مجال بنی چې غګو کې په ټولو پهنا بر راغلی الله ب للهلو واحددل قار دغې اللهله چې یو دی زور ور دیلی یومانن وزې توه بد د وررکلی شي کل نفسن هر یو نستا بما پاو ک ثبت چ کړيدو لا عل م هم نشتهې زیاتې د نن وزې ان الله بشک الله سریله حساب سر حساب کوون کې و اننظر هم او یا رو یو ع پې دورې ن ازیل په پا کم باقا وقی چزنونا لدل خناجری او برسی که مرکان تا کازمین چپپی لکه ساب مرکان تراشی دیزه تبراشی لکه خلکوی وی سامی پوزه لراغلره او بی مره لراغلی خواه دا د سختین کنای رخواه دومره سختی بی ساب برس دیزه راو چه سامی ووتو معال الظالمین نبی دا پاز ظالمانو من حمیم من سو گرم دوستا ولعشفین انا سو شفارتی یتوا چی خبره ومن لشی <تصفح> چی خبره ومن لشی او قیامت دمره نزدې وی څه مطلب نبی صلی الله علیه و سلم فرمای بوئست انا اول قیامت او کहाته زو قیامت دا سن نزدې یو کدا رسول الله سلام سلام دغوتون لوی انا زو او قیامت او داس یو لکه دا دغوتې بوئست انا والقيامه کحاتین ز زو... نکته ونی دیوی نه الله شپارسې به څوک نه یی خبره یا لمو وی ګالا خیناتل عیونه پنو نقصان د سترګو باندې نقصان د وَمَا ما تخفی چې پټې ی سدور او ما تخفی صور او آچ پټی دسترګو خیانتو سر تنولول والقلم کې بیارش شي والله خ د پاکې یغځيفییسصلله و کېبله قو پرستې والله نه کسانېدعونه چېدي را بلې مندونې استواده ال لا نه لا یق بزونه لا یق زو نه به فیصلله نه ش کولی الله کوي علت لپاره خپل لږ دوبی ان الله به شکل الله هو السميع والبصير تعلمو د دنيا لري دنيا لري تعفيف د دنيا وي اولم يسيرو اي دي نګر دي فلارد دي پدمه کوي پي انذرو چو ګوري كيف کان اثرنګ شو عاقبت الذين انجام د کسانو کانو چوغي من قبل مقتدين کانودي هم اشد منم زيع سخردين قوتن بد دقت وا سااره نو پنیشانو کېفل عرضې پهمګه کېڅهزهم الله او پهول دي الله بزنو بهیم پهکونه وو خپلو اوما کان لاوو بدي پاه من الله چېواده الله نامې قق بچ کوون کې ځې کارهدي ووجنا به نامزکشې دي کانه تاېیم او راغلی دي تاار رس پې غمبران ددي بلباتې پخکارو دلو خ کافاارون نودين کارو فأخذهم الله باسم ولدي الله انه بذلك الله قويون تعقلن قد شديد العقاب فخذاب وركون غيري تخفي بدنيوي واقيد قند فرعون ولقد ارسلنا ايقن من عليه قال هذا رجل مؤمن ولقد ارسلنا ابتا سرا عليه قال من جاء موسى عليه السلام باياتنا بدليل عن ام بين ابدل الخاره ایلی فرعون فرعونتا و هامانا هامانتا و قارون قارونتا فقالو پسویغی ساہروندا جادوگردی کززا سخدروجندی فرعون موسیٰ علیہ السلام تسوی و دا جادوگردی او سخدروجندی فلمہ جاہم نارک اللہ چلاق دیتا بالحقی پاریشتینی بیان من عندنا طرف زماننا قالو دی اختلو او اجنے دی او اجنه ابنا الذين زمان دا کسانو عملو یکنه کړه دې ماود سره واست حي حیواله نه سهم د جنکو داغي او معاك ذل کافرینا اناو چل کافرانو الا فی ذلاس مگر په تبای کې وقاله فرعون فرعون زرونی پرې دوا ما خپل چوږنه ما موسی علی السلام ولیدع ربهه عادید ربنی رخل ها دا ډیر بوز دیو ډیر به دا هغه ځکه وي چې که خپل درباغه خپل مرګره مینس کې ناس ته او کلار کې چې تمخره او مثالس الامر راغی باید مفصلین لیکم چې یادې به تروبې دي دا سرهوبه په خپل غون باندې دا غو دې خپل کابینی مینس کې ناس ته ایوب لغې ته وي ها دا داسره زمږه خلاف کوي تاسو وتمه فریزې ناتي تاسو وتمه فریزې دې خپل ربروبلې دا دا غی کنه ناردوکه سانو چې جنگي سوک نری ندی ته یو بل ته دغه کې دا څه لګیږي اجه څوک راشه نه دی یو زورکیه بل زورکین تاب خراب کینن تر خویا پاک تر اوسه پورې څه غپې ده لکه درو اوس په یو بل ورزای نه داغه ز تاسو ما پریزې الکه ته ځاني ولې به خوانه به غیرتا دله سړی مدا کڅی کاریفه بیا وروسته ورونه کوي اني اورې ولې وځنم څه انې به چې کا د اخاف او یری ګما ايو بدل دينكم چې بدل وکي دين ستاسو د پلان ریکه هغه زړې ترتیب خراب کی او ان زهرا او یا بخور کې فلر د الفساد تضمن کې الفسادو فساد بخور کې د پیغمبر ترکو ته فساد وي د پیغمبر کار ته فساد وي او سم د هغ پرस्कार ته وي فساد دې فساد دی فسادګری جنگ دګل کوي مسئلے د جنگ دګل کوي نو فرعونم دغه څه ویل نو تمځه د ماته قاله هغه ورې جوړې وړې تمځه غته ویني دې جوړه خان دان کې لکه هغه ولې د پیغمبر کار ته فساد ویلو او تم د حق پرस्कार ته فساد وکړه د فساد یاندې شری یاندې وای دا ډیره خبره نو ګل نه د خبرې نه وقال موسى موسى عليه السلام اني بشكره اعصو فبناي كرغلمه بربي ذرق السراء وربكم ادرست سرع من كل متكبرين ده هرولو يكون كي نا لا امنو تيقنتي بيوم الحساب ورديساب باندي ذل رخش متكبره وقال رجل مؤمن او رجل مؤمنا من آل فرعون صدقن کی مطلب یې چاته ایمان داړه جوړه مؤمن فوکو من اعلى فرعون دا دته بار د فرعون نو ا فرعون ګور به پنداو ډیر بلاو ا ګورا دا دویل نرشو زهته د موسی علی سلام مولګریه وکړه میچا د پیغمبر مولګریه ګورونه په د لپ کې چولې اګل <سؤال> چې تبر د لخانندان لکه فرعون ته بری یی نه د لګم لیکن دا ته الله نه راکوې دا دنر ملګرته اوتلا چې ناران سره یو ځای شي نو نربه دنجو کنه ر د لګان سره یو ځای شي د لګه بنې جوړیږي دا به خند کیږي وبیا د به خلکو سره ملګرته او ګور چې کوم سره نرتوب پک زیاته غیرت پک زیاته حیا پک زیات ادا نا کار سر ځن یوځه کا نو خلل بخکاری فلال چې د نا کار سره روانه نه نا کار بخکاری د بد خلکو سره روان خلکو دی بد انده ګره خلل سړی دی داس خلکو سره او چې نا کار یو د خو خلکو سره روان شي نه داږي دغه وقته نه خو خلکو بشمار کیږي ذکر کی رجله مؤمن نره د موسی علی سلام نه نرتوب واغس او چې استاد یې نری نشاګردان دیم نرانیفه او چې استاد به خواندی دلای نه د دلګان دله پیدا کی نه غویا دلګان مصالح سلام نر نشاګرد ته ورنرد رجل مؤمن د نرتوب مساله کوي وقال رجلا مؤمنا او یره رجل مؤمن من ال فرعون چې د قوم د فرعون او یت ایمان او چې مضبوط سات ایمان اقا سوي اتقتلون رجلا او سرې تاسو ووجې پهې خبره باندې انی قوله چ هغه دا ربي الله زما پهون کې والله دی وقد جا کومه په تا سر راغلی تاستا راغلی او بل بااتې په کاره دلیلو م را کوم د طرفه د وقد جا کوم و دا مسااله اسلام تاته راغلی دی بل بيناتې په کاره دلیلو م را ب کوم د طرفه د رستاسوونه نوغې اغه داغه مخالفت شروع کړ او بیا داغه مقابله اغه شروع کړل دا سه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوذر غفار رضی الله ایمان دار نه و نه راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زید ابن ارقم رضی الله عنه کور کې درس کو ابوذر غفار رضی الله عنه ایمان یې ورول ا جاوې ځخه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیت الله شریف کې ان ته یو مسله بیانوم اوا ته پاره م املګری لا کوم دي اکه طاقت زمونګه پیدا شین بیا وګورئ هغه نننن دې پیغام مرکز دې بیانوم کنه وسی بیان او با آ تیز زیاتو تیزو بس راغه چې څنګه بیت الله شریف تراغه جو چق اکلا عدالت توحید چقې واله مشرکان لال جو پاګې راکي خو یو وخت قریب ابوبکر صدیق رضی الله انو راو ابوبکر صدیق رضی الله انو تا صفدرې داتړي شوق دی دا ابو ذر غفارز لنهو د دې قابلیت تاسو معلومه د چې سبق کوي بیا تاسو په هغه باندې لار د نو زیبه پکما باندې بیا زیبه ترته دی پکما تاسو د خپل لاکین بیا وتیشه لارم په دې باندې را هغه سره غم کو چې دا منګه سوکول دا چې هغه کله مضبوطو مساله د توحید او چې ویواله د چا چې کم نه نساتل نو الله وي مثال اسلام چغ والله نه رجل مومن اغم چغ نو نو خله کراله هغې مخالبشي ایین یا یکو رجل مومن ووسوي د مثالله سلام السلام کې وي یا کو کچې د کاې بنده رووج نه فلی په د باندې قذبو بوی د درروغه درې ای یا کوو کچې ساده قشتې مسله کې ی کوم او بررسې کې تاستا بعض لزی بعضې ذا بیاید کوم چې تا کدروجنی خو په دې بوج دی او کرشتنی او مخالفت یې کوي دا الله عذاب بدر بندرش ان الله بشک الله لا هدی توفیق نور کی منا چاہتا هو اچرا مشرفن زیاته کون کی قذاب دروجنی یا قوم ازما قوم لكم الملك اليوم استعاذہ پار اختیار ننوزری ظاهری نه زورورې فلر دې په کې تاسو حکومت اقتدار دې بمئن سرنا پسوګ بچی مونږه امن اللهه من, من باسه اللهه دا زاب دلان انجانا کچ رشی مونتا کدا مساله پریزو دا الله دا زاون مونږه شوګ بچی قال فرعون او ای فرعون د فرعون در جلمومن مکالمرا بیان شورو دی کله فرعون پاسی کله رجل مومن پاسی قال فرعون ای ماوری کوم نخم تاسو ته الا مگر اا سوچې چې وینه ما وا او هديكم تاستا تستا الا سبيل الرشاد مگر لارد کامیابې لکه هغه چې زمما عقل کې دا خبر ده او زه پرغم ساکلو زمما عقل دا وي چې داسو کې داسو کې لارد کامیابې را ته خیمه او قال الذي وسرج المؤمن پاسید او قال الذي او یا كش امنا چې خنه کول او يا قومه زمقام اني بهشکه د علیکم یرګم پتاه سبان دی مثل یوم الاحزاب په شان د غرازی دغدل او چې پغی ازابونه راغلو کوم میسر دابې په شان د حالت او د قوم د نوح علی او د آد یانو او د سمود یانو او او اګسان چلو سره دیلو واسنه چې تاسو خلاف کو دا شازابونه در باندې چرنش ومال الله او ند الله یریدو اراده کونکه ظلمند ظلم لې عبادت په بنګان خپلوا په عقومې زماقومه اننی بشکو خاافوې ګما لی کمم په تا سبانډې یو متنا داروې د چغونه چې چقې به با پر د قامتو بیا چغ نه قبلېږي یو ما پااربانې چوګر دی تاسو مطبیری نشا کوون کېمالکو نهب ستا الله سوا الله نه من آاصلیم څ بچ کوون کې و منزلر الله آاسو ک الله فما نبي داغه د دا پاره من حاج شکلا خون کې ولقد جاءکم او یقینا راغله تاسو ته یوسف یوسف علی السلام من قبله ما کردینا فیل بین بالبینات فقر ودلیلو فما زلتم نو همیشه و تاسو فیشک کې نو فشکي مما داغ سنا جاءکم به درغه تاسو ته فارې سره حتا تر دې پورې جاءه لکا کلچو فاشو وقلتم و تاسو لیم باس الله چاره باراونې ک الله من بعده فرستغین رسول پیغمبر څه مطلب کله چې پیغمبر راغلو او اود دنیا نه لړو نارماني اور بچ کړو دا کسې حق پرې چې کله راغلې دي او ډېر تیر ارمان اور بچ کړي ير ډېر خو نو ير ډېر خو نه پدې خو خوانی چې ته کی خو خداو چې تا مسلمان لووي او تا هغه ته رالې خوې زه کار یو شاروي کنا جند هم پهکانو به تم اوس مثلله خپلوی د کمبر کای هشي شیخ نهورله مقد هغ هم دا فرملو چېروغ <تصفيق> ګزی دممه نه په کانو په ګټ او په لوټو به تممه او فاتوي بهله ګولی او چې کلا او فات واخرا شي نه بیا او کمبر لزی او کم چکم دا دغه کوي حق ه پروست او کار چې کم نه غدار په دنیا کی تکلیفونه او امتحانات که ذکه ینې د دې شک دوا جنا یزل الله بل ارکی الله من اسو که هو اچرا مشرفون زیاته کوونکې مرتاب مضبوط چکی اللذینا کسان اجادلونه چې جګل کی فی آیات الله او حکمون الله کی بغیر سلطانن بغیر دلیلا اته هم چراغ لیدا ینې نه یوته دلیل او خبره کوي کا بورا مقتن ډیر کار لیدو قوسی عند اللہ پنیز دا اللہ و عند اللذین پنیز کسانو آمنو چا مومنان دی کزالکا دا رنگی کزالکا دا دی جگلو دا وجنا چی جگلو کی دا حق مقابل کی یدبعو الله محر لگی اللہ علا آکل قلب متکبرین دا حریو ظلو متکبر جبار سر کشا وقال فرعون رجل مومن دا دو مربیانو کخا اس بیا فرعون پاسیدو د زول نه خو پاسیدو وقاله فرعون او فرعون یا حامانو ای حامانا ابن لی جوړه کمال را سرحن لعلی سرحن بنگلا لعلی دیر پایزو ابلغ الاسباب اور اسی گم لاروتا اسباب السماوات الارد اسمانو نتا فاتلئا فسکار بشم الاله موسا خدید موسی علی السلام تا نیبیشي غو لا زن نهخواام مخه غمان کوم په د بانړې کاې بعد د د روجن دخ تش بس خټلوو سره کارو بعد سره کارو د با چایا کارسې دغه بګله میدا شو دغه بغله می دا شو. دا دا ټول دنیا پر زه دا لګي ت آ کې ب او په د غ کې بګه او په دغه کې به ن په په نه پوه چې دا جوړ کړي په ناغم وایي ما له جوړک او چې خبره ووشه. کارون تهله رامنډمان ته ع له ب له جوړ ما له کوټه جوړکه ویننیله عزون نه کاذبه ځکه ز کومان کمم په دبانه د رووج نه وکهذاله کاداررنګې ز نه خیته تاسو عملینا کار عمل داغو س د او من کول د خلکوې سبی دې غلار نه او معاکې د فرراونه او نو چلله په طببا کې و قالهله آمانا چی اقینه کرو یا قومی زما قوما ای تبیعونی تابیدارو که زما احد کم بخیم تاستا سبیل الرشاد لارد کامیابی رجل مومن لگیا روست یا قومی زما قوما انما حاضر حیاتو الدنیا بشک دا جون دنیا مطاون دا سکرا و ان الاخرتا بشک آخرتا هی دارو القرار دا سیدو سیدو دی رجل مومنو دا خرد فضیلت بیانی اور فرعون د دنیا په عزت بیان دی رجل مؤمن و دنیا فانی ده اخرت پایدار ده دا داغي بنگليري او فرعون چه پاسي مال یو کوټه جوړه کا مال یو بنگل جوړه کا ار دنیا څخه پاتې رجل مؤمنه ناخده سپت لګياري من عملا چا چا مال کو سيتن شرك فلا اذا نژزاب نشور کو الا مسلمه اگر برابر دهږي ومن يَعْمَلْ اَحْسَنَ عَمَلٍ كَانَ لَهُ توحید سنت من ذکرن کناری نه اون ساو یا زنان نه او هو یقین عادیقن کون کی فاولائک پسندہ کسان ادخلون الجنتہ داخلی کی دا و جنت تا یرزقون و ارقول بشیز تخوارق فیها بدرجات کی بغیر حساب بے اندازے بے اندازے بے سیارا چس وختی خوری اسمبری خوری منہ بنی خاتمی دل نشتره خراب دل ساڑی دل نشتره ویا قوم از ما قوما مالی عجیب خبر دمالا ادعو کم چرا بلم تاسو الان جاتی خلاسی لارتا و تدعو ننی الان نار او تاس محرابل اورتا تدعو ننی تاس محرابل ای لأکفر باللہ چین کارو کم در اللہ دیوالینا واشرک شکه به او شرکم الله سره ما د چالی سلی چې ماته پاغې با نه پویا واناازو د او کمه برم تااس عزی زل غفار هغ الله تا چې زوره او ډیر بخون کې غفار ډیر بخون کې غ مبالغې غفار ډیره بخون کې هر چا ته بخونه ورکې خو چې څوک د سوالو کې لاجررممههقره دا خبره. انما تدعونني غورا سوال سوق چاتهو کینو الله ور سوال سوق نه کینو الله نه ور کوي خو یو دا هغه مؤمن هغه بنده چې په عبادت کې داسې مشغله وي د قران درس ته نوافل دی او د الله په عبادت کې مشغله چې د وات نه سميږي نه دل الله بغیر غوښته کوم دین ور کوي دې بنده الله بغیر غوښته ور د دې سوال د نسمی کې غښتوتہ الله یو ور کوم ور لا کې چې اغه مشرک دی منافق دی یا متکبر دی او په دنیا کې اختر او دیوي چې زبر دلته رغنه الته به امارات لیسه کس لینا ور لا جرمه مومن لا آسی سي ورتي ها لا جرمه حقره دا خبره انما تدعونني بشکتا سماره بل الی ا خبرتا لیس له چې نشتره دعوت لیس له چې نشتره غلرا داوت حد بلنی په دنیا په دنیا کې ولا په آخره نه په آخرت کې یعنی تاسو ما شرت را بلې په له معبودانو ته میره بلې وا انما او بهشکه وا پيزمن غا ال الله دی ول لا ترع او ان المسرفینا او بهشکه زیات کونکي هم اصحاب النار دی خوندانده وردی فستذکرونا زر زیاد به کې تاسو ما غ مساله اقول لكم چې تاسو ته دا او سرارت کومه او شما او عذاب در باند را شي بیا به چاښ نو بیر خمو کوه فز او د سپارمه امریک کار خپلله والله ته ان الله ب ش الله بسیرون لیدونو کېې یر بعد په بندگانو خپله بانډې رجل مهممن وی کار الله ته سپارهمه او زه ستااسونه در بانده را شي تاسو مسله نهې او د ننظر زمه. دا چه وزم چه کم نلک سر دا په کې وی دا زر وی وفاوز و امری زان سپارا مکارا اللہ تا زان کارا اللہ تا سپارا ما زمان تا چه خوصور کوای نخو که دیشه اللہ زاب درباند رش اغی وی آمین یا خدای رای والی وفاوز و امری دو اگان لور نگیری بلا دو اگان لور قرآن کریم که دعیه ماسورمشتی اغی نزدکوا اغا وایا نبزر دا وفاوز و امری الالله کارس پارم الله تا ایس مون کما سره سیم دا تا ون اسی چې کوم نه نش پیروز لړی ابس دا الله عذاب په در باندې راځي دا خور مومن په مقام د وخت دی کی ویلی دا عذاب کی وی چې ذن الرمه الله عذاب په در باندې راځي ان الله بشکل الله بصیرن د دن کې دې به رعبات بندگان وی کې دا غلې دي د نومبم دی وی قران کې بس نوم راغله دي دا قرآن کې الفاظ نیمه د خبرې داسه انو سره به سکه فواقه الله پس بچ کاله سیئات ما دنا کار اوس کې منونه مکروج دي جوکړو چا پیرشو به عل فرعون د فوج د فرعون سوءل عذاب نه کار عذابو عل فرعون به عل فرعون د فوج د فرعون د تعبداره د فرعون د طوله زک درجله مومن چې کله لړو هغه د قتل بندوبس کو فرعون نو غرتل لړو نالته پسې زر کسانو لېګلو لکه زر کسان اور پسې لېګلو نو, پس نو پینځه سو کسان خوهالت کې درندګانو مات کړل وی خوړل پینځه سو راو تخت د پښې بیان لري کتلې چې سدي رال فرعون ته دغه شان چلې چې هغه وخا دغه تاسو وغیلت کې نو له تاسو ساس کې جو کړل نو پینځه سو چې کمندنه جو هغه درسټ کړل یا سڑی او زر کسان رو پس لیگا نر سڑی پس چی کم دن دا چلی خبیا او او او او در پوکان چی کم دنو کوتت دک کنستر کی چی رو حوپیو کن بس بیاسنی او نرو نا پا دید همکومم کنید زر کسان رو پس فرغون لیگلی دم را بوز دیلو انار یا رزونا ورولاند کولشی علیها اروحان ردیتا غدو و واشی سرم خام ساه ما خم غې تارو ړاندې کول شي دا برزه باره کې د د ته یو ما پااره باې ته قو سا چې را شقامت ا داخل کېپ دقامت علىله فر فرونیان فرعون د اشد غهڅخهذااب ته سهه ضاب غی ې ور داخل کوې غېته ورده نه نه کوي نه دا ته د برز خبرباره کيلهمه ب دردين نه د ید د لاندې ویلدي چې دایت دا د دا بر زاخباره کې موان چې ر فلی تاانوي رحمت الله غوی د یتو د برزاخباره کې داوکې مظایې حق او شرح د مشکاتوغ و د یت د بر زاخباره کې دکهون د فرون لاش خومی سر کې پروت دی او کله یو خوړی کلیبل خو تابوت وړي نو هغهته چې وراندې کېږې نو کمځ کې ته جوع بارزخه زندگی نه معنی دا خبر معنی نه د مسر کې هغه لاش پروت نه الټوته ور وړاندې کی آو کدلته دنیا ته لګراغ نرسو بسوي بارزخه زندگی ته مو رات دا د برزخ خبر ته مو رات دا خبر نه ری چې دې ډورا کې رافدې کې وسر دامه ملکی خوځې جو لګیا بو نه برزخ بارک الله ی داخله کې هغه سخزاب تنن وای زه ته پا آغا وقتی چی جگڑ بکی دی فی په پور کی فی قولو از دعفا او بو ای با کمزوری للذینا کسانو تا استقبرو چیزانو لے گنلو انا کننا بشکو منگا لکم ستاسو تب انتا بیدارو فحل انتم پسایا یا تاسو مغنونا کمون کی انا زمان ناسیبا سیسا من النار دور قالل لذینا بو یا کسان استقبرو چیزانو لے گنل دی انا کننا بشکو طول منگا فی اپا کې. به پهځ کې ان الله ب شکاللهکه د حکم په تا سره فی سر لکی دا بین للی بعد په من د بندگانو کې وقال له ځنا بو یا کسان فناارې چې پور کېښځنهې جاهننمما د روګو د جههننمواله وته در بانچاند د جههننمواه وته او د چې اوواالو کې درخ په دا جهنميان بعده پیردارو د جهنم والو توي چې ادعو ربكم موږ له سوال کې د ربنا ویلې يخفف عنا چې سپکې زمنګ نا یومن یو ورځې من, من العذاب د عذابنا چې ورځ په موږ نسپک شي کنه د عذابنا قالوا بو ايدي ورتا اولم تکو ايناوتاسو تاتيكم چراغلي او تاسو تاسو رسولكم پیغمبران تاسو ته بل بینات پخره او دلیلو ویلاندو ايسو سای چې پیغم باران د ته راغلو قالو باید بالاول نه نو راغلج قالو باید د فدو اوازو کې او را غالره بالاغې او معدال کااف نه او نه باید بلنه د کاافانولاافزلاال مګر په تبا کې تباو بربادي اغه ببل نه سکول شي. ان نه به شکه منګال نه نه سرو خا مخامد کووررس نه د خپلو والذین آمنوا و آمنوا چی کنه کول دي په حيات دنیا په جون دنیا کې و یوم القیامت ای ا پرذ قیامت باندې یقوم و یوم ا پرذ باندې یقوم الاشهدو چې بدرې کی گواهان او مختلف پي اندامونه بومي دغه حق پر علماء مختلف پي لا ينفعه الذين لا ينفعون العالمين فادبرنكي ظالمان تام حضرتهم بانی داغي ولهم اللعنه دير پار در لعنت ولهم دير پار رسول دار انجام ناکرده ولقد اعطينا بتاثر اور کلمنگا موسی لو دا موسی علیہ السلام ته کتاب خدا هدایت تورات واورثنا اور کمنگا بن اسرائيل ته کتابو او دان هدایت او ذکرانه سیه تو للالباب د پار خواندان د پس بیر تسلی پیغمبر دا پس صبر کوا ان وعد الله هی بشکوا دا الله حق رشتنی دا واستغفر لذنبک با خنه کالا د ګناو نو خپلو پیغمبر توي پیغمبر خو ګنا نه لري کړي او د ګناو نه پاک دے. دی ديجه کته نه مراد امت ته واستغفر لذنب امتک واستغفر لذنب با خنا غوا لا د پای د امت د ګناونه یو چې الله زماو متخیر کړي هر یو پیغمبر بنفسي کړي الله زما نفس تخیر کړي الله زما نفس تخیر کړي ار جان ذنبه نفسي یو واحد اخر آخری پیغمبر چې قومتون په خپل پیغمبرانو په سیلوري شي کا او کا سوال ک چې الله فیصله عجیب دا داګه شبري من داګه شبري اخر کې باخر پیغمبر لداشي او تبا سوارو که چا اللہ تو وایا چی ساب کتابوش زکا اللہ دیزی که د پیغمبران دخپل امد دپارا بخنک اغار دگناونو یا وستغفر لزم بکا استغفار غار لزم بکا د دخبکان خپل اکا سنچ نبی الاسلام فرمائلی ری زمان ربان قمراشی سلوار استغفار زوویم زمان بوچ علریش وصاب بہا پاکی بیان وابی هم در رب بکا تاسو نه درا خپل ما خامول په کور او په سبا کې ان الذين بشکا کسام اجادلونا چې جگلکی فی آیات الله حکمون د الله کې بغیر سلطان بغیر دلیل نتا هم چې راغلی دیتا ان فی صدورهم نشتر پس نور دی کې الا کبر مگر مشریدا ما هم چې نری دی به بالغه کې غیتا ومشر پس مړ شو مشر پس مړ شو فصلت باذن الله پس پنا غړه په الله سره انه به جگ د الله هو السميع البصير دا الله ریدن کې دی لیدن کوي لا خلق السماوات خامه پېدای د اسمانونو ول ارض د زمکو ډیر لید مين خلق الناس د پېدای د خلکونه ولیکن اکثر الناس لیکن زیات د خلکونه لا علم انه پويږي بیا مثال پېش کړي د وحدت د مشריק و معيشه لعام آنا ده برابر لون والبسویر او مشرک آما ده لون ده آموحد بسویر ده واللزین آکسان آمنو چه موامنام دی وعمل سوالحاتی آمار کلی نیک ولل مسیعو او نگو ننگار دادوال چه ته برابر دی قلیل ما تذکرون لخلق پتاسو که نسی تخلی انسا تا بشه قیامتو لعاتیتون خام خارات لون کره لار بفیها ایشک نہیں تھے رفقے کی ولیکن نا اکثر الناس لیکن زیاد دخر کو نہ لا ایمنون یقن کی وقال ربکم ادعونی اعلان کړ د رب تاسو چروا بلما استجیب لکم چې قبول کوم سوال تاسو علی ما نغری قبول کوم دلہ چاد علنا غفری الله ولا سوال قبل ان الذين بشکاک سا یستکبرون کی لوی کی مخلی عن عبادتی دا عبادت زمانا یاد بلن زمانا عن عبادتی یعنی عن دعائی دا بلن زمانا مان را بلی مخلوقت چگوی سید خلونا زرچ داخل بشی جهنم آ جهنم تا دا داخرین شرمند دا رسو اللہ اللذی بیادری لیقلی اللہ اغزاتی جعل لکم اللیلہ چگردو لستر رو پارش پالی تسکنو فیهی دیر پاچی رامک پاقی کیون نهارا ورد مفسرہ رو خانا ان اللہ بشکال لا لزو فضلین خام خاق خاوند فضلی علی الناسی پخلکو ولیکن اکثر الناسی لیکن زیادہ خلکو نالا اشکرون شکر نباسی و سو سمرر دلیلو الله اللہو ددیکارن استاسو کونک کی اللہ دے ربکم چر استاس رے خالق کل شیح پیدا کې داریو سیز دے لا الہا نشتر بلغی بیم دات کونکے اللہ و مگر دا غلہ دے خالق دے و رازق دے فعنا توفکون نکم تارب تارو لشیح دا حقنا کزالکا دارنگی یوفق اللزینا علو لشاکسان کانو چدی بی آیات اللہ لہی تنہا اللہ نا اجحدون انکار کئی اللہ اللزی اللہ زات تے جعل اجر ذل دالکم الارض استعارت مکا قرارن تینگا والسماء ابنا ان اسمان چت نو سره انبياء کې ویلو چې اسمان چت ته ساتل شوی دی محفوظ دی محفوظا وصورکم اشکر در کړه تاستا ته احسن صورکم نو ښه تاسو کې در کړه تاسو ته د هر انسان ځننن له شکل له او ار یو تخفل ځان هغه خېستری الی دې تو ګوره و رازقکم او رځګ درکړې تاسو باندې صحیح باټې د پاکو پاکې وي ختوي باټې وي دونه چې الله تاسو لرزق د حرامو درکړې دې نه د پاکې درکړې دې نه تم څه د پاک کا تا ته الله تویب خوراک درکړې نه خبيس پسيوله منډوي خبيس پسي مال پسيوله منډوي تاخه ته وا لایچ ورزقکم نه توې باټې تاله ما پاخ ورال کنه درکل دی ځلکم الله د دې کارونو ستاسو کوونکې ول الله د ربکو شرستاسره فتبارک الله بیا د دې لو سماره فتبارک الله برکت چونکه هغه الله دی رب العالمین چې پالن کوي د مخلوقات دی هو هو الهی دعا الله همشه جن دی لا الهه نشتری بلغه بیم دار کوونک الا هو مگر دغی واللاده داود سورت فدعوه رامدت کې د الله مخلصین خالص کون کې به الدین دغی الله ربا لنا کې د ور څمګ <coughs> الحمدلله استفاد خو توبه یو والل ردی الحمدلله استفاد خو توبه یو والل ردی ورب العالمین کپالن کې د مخلوقات دی وړځ دی د کې اراد کې د شرک فی العبادت او چې د الله نمازې را ماتا د بل چا د بندگی د عبادتو اجازه نه لري چوي قوله پیغمبره انی به شک زده روهیتو منکل ان اعبد الذی نادى عبادت دا کسانو نه تدعون چې تاسو رحمت کوي من دون الله ای سیوا د الله نه لما جا جاء ان يل بینات ارکل اچرال ماتا دلائل رببي د طرفا د ر خپل نهوهومتو اوکم شوي دما ته ان سلما چې تادار بمه ل ربلهعاالمي د پون کې د مخوقات بیا دلي اقلي هوله الله زیاتې خل عقومم چې پیدا کوې تاسو من تو رااب د خاور نه سم بیا د نوف نه سم من علهقطتن بیا د ړ دغښ ثم ی خلی جو کوم بیا پیدا ماسومان ثمې ت بیا دېر پاج چور سيګه تا سوشل د کوم मजबूती اقونه تا سم نه تکونو بیا دېر پاج شيتا سو شيوخا بوداګان بیا نس کېم سره والی ادرزه درزه بیا جوړی ا یو ځای ته بیا خالی نه یو ځای کې بر برځه کې شور نه لنجي بیا سم نه تکونو شيوخا بیا دېر پاج شيتا سو بوداګان نه بودا چرای شي وق په رحم نسنه بیا خو او چې دا وایي منځو کې دا کار فنی دا هرغه جمعه تراځینم فای او چې په یوه کې یو ده بل ده کې دک څخه نهستی نه دک نه کارره چې دا خوله کوه تراښنه ده خیر خلک په رحم نش او منکم بای فتا سکي منا سوګ دي ته وفا چوفا کیږي من قبل مختره دینه ولتبلو د ر پاچو رسیدي اجلا مسمن هغه نتی مقرره ولعکم تاقلون د ر پاچ تاسو په بیا دلیل عقل الله بیانې هو الزی الا غذات یحی جن کول کې وي او میت هم کول کې قرآن کریم کله د ځوانانو باس کې کله کله پکې بډار دوست ذکر کیږي ورسره ذکر کیږي کله کله اسنه چې مونږه غیر کړو نه دی غیر ښه یعذوب ایت فاذا قضا کله اچ فیصله کوي امر اند یو کار فانما یقول له پس بهشکه هغه تا کنه شف یو اللہ کن فیکن زادتی بیاز جرور کئی علم تران آیت آنوے قتل ایلاللزینا کسانو تا اجادلونا چی جگڑ کی فی آیات اللہ تو دا اللہ کے انعائی اصرفون نکم تارف تاول اللہ شید حاکنا اللزینا کسان کذبو چی دروجن کی بالکتابی کتاب دا اللہ وابیما او آغم سلا ارسلنا بہی چی منگرالی گرد پاقی رسولنا پی غمبران مسل